Bismillahirrahmanirrahim, të ndëruar, es-salamu alaikum wa rahmatullahi, mirë se për të kohemi dhe sot në takimin ton si të bëhesh. E kemi përmendur disë herë dhe të të përmendim vazhdimisht se projekti më i rëndësishëm i gjithë dhe besimtare dhe besimtareje është kujdesi për zemrën, kujdesi për të brendshmën, regullimi i kësoj zemrë, nëndërtimi i kësoj zemrën bi bazat shëndosha, të ushqyrit e këso i zamra me ushqim të duar që e garanton shëndetën e këso i zamra, të pastruart e këso i zamra që e bënd të pastërt dhe zbutja e këso i zamra si kështu kemi thënë. Gëse funksionimi i këso i zamra për neve është shumë rëndësishëm dhe roli i këso i zamra për neve është vendimtar edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Ne të ka Allahu shkojmë me zamra tona. Ne me zamra tona. Ma dje, edhe këtë dunia, Allah u shtojmë zemrën tona. Madje, edhe sa jemi këtu dunjo, Allahu qikon në zemrat tona. Në bazë të zemrave tona, do tihet edhe të fjalëve tona, të veprorit tona, sjellja jon, bindjet tona është shumë, shumë e shumë të tjera. Prandaj të ndëgjuara shumë rëndësi ta ruajmë këtë zemër. Ky zemër jo rallar rrezikohet nga goditë ndrushme, nga se padyshim se armiku jon e godet zemrën, e kërkon ta godet zemrën. Ai edin shumë mirë shejtani mallkuar se po e godit i zemrën, pas taj let e ka me të tira gjymtyret, si kur edhe në beti e tira, në qovë se kokat që u dhe që beti në bjen, nëse generalit bjen, nëse komandant i betis bjen, ushtart, shpartalon, i ka panika, letë është pas taj që armiku të manipuloj dhe të dëpërtoj brenda radhve të ushtris që e luftan. Andaj ne kemi shumë rëndësi që ta rruajmë këtë zemrë dhe të kujdesimi që aja të delë gjithmon e shpëtuar dhe e sigurt nga gjitha përpijeket djelzore për ta goditur e te. E përtuarit kjo të nëruar, duhet që kjo zemër të ngritet. Në duhet të jemi zemër ngritur. Kështu e kemi formuluar, nështë edhe gjysisht nuk i plëcon gjitha standaret, ku e di, mirë pa mërëndësish kuptimi i kësaj fjale. Në duhet të ngritim e zemër në tonë, si të ngritemi Ta të gjëjmë këtë udhëzim të rëndësishëm që e jabë Ibn Kajmi Rahimullah. Ibn Kajmi ka thënë, zamra është si kurse zogu, si kurse shpendi. Sa më lartë grintet në fëtëtërim, a që më e sigur të është nga godit e gjuetarëve dhe rëngjit e tira. Dhe, nëse një zog, një shpend, fëtërën ullët, nuk imë në asë për shtiza, e asë për pushë këgjuetie, mund të kapësh me dorë, Por sa so më lart ngritet ky zog, më i pakapshëm është, gasë lërdësia i garanton shpëtim. Kështu të the zamra. So sa më ult uztan kjo zamër, ajo më ambicie të larta, ajo më vullnat madh. Do për tokë ec, dua të them, le të kapin pastaj ë uh, armisht asoj. But a capshme, shumë e, shum e lehtë let e godit shme, mund të infektuat nga beturinët e kësajdo njoje, të, të infektuat nga beturinët e kësajdo njoje, mund të kapet nga kalimtar të nërëshëm, parëdhenë se dëshuran besimtari dhe besimtare, taruajnë zamë në tyre, nga gjitha këtu rëzhqe, duhet që të ngritin sa më lartë, si më ngrit? Më ngrit, duke kërkuar atë që është lartë, duke u shkëput nga zinë gjithë e kësa i dunjoje. Zamra nuk duhet tjetë e lidhë me këtë botë. Aja nuk ka të bëj me këtë botë. Me këtë botë ka të bëj aspekti materiali jonë i të nëruar. Po, me kët, në këtë botë i me këmbët tona, jemi me duar tona me trupin tonë, dhe kemi nevoj këtë të punojmë. Nuk kaqë problem kjo. Por zamra duhet tjetë dikun tjetër. Lidhë me këtë Muhammedi sallallahu sëm tha. Shtatë persona do të jetë në hijen e Allahut ditën e gjykimit, at ditë ku nuk ka hijë tjetër posa hijesa e Zotit Xhelavala. Njerëzit do të jenë në mundime, do të jenë në probleme, ndërsa bardhësit e këtyre zamërave të ngritura do të jenë larg, larg këtyre huetjeve. Kush është ta njerëz? Një gata, sa pejgamberëson, një gata është njeriu që ka pasë zemrën të lidhër për gjemija. Shë ka ndëruar dhe ndëruar. Muhammed i Alejshëm nuk tha, njëriu që ka qëndru gjatë gjemi. Jo se nuk mund të qëndrujmë një gjatë gjemi, një duhet me dalë nga gjemija, një duhet me punu. Një gjemi shkojmë krymë punë tona, adorimet, dhe dalëm nga gjemija. Zëti Gjelle Walla, kërë foli për në manë në gjimas, thë, o i dhaku dhjeti sëla, fënteshru filard, dhe pë Kur të përfundojnë namazi, delin nga gjemijat, shpërëndojnë në tuk, dhe kërkonin nga begatit e Allahot. Normal, ne du në punu, du në më angazhu. Par me qëka dalim, delti me trupin tënë, zemra ku mbetet? Zemra mbet e lidrë për gjemi. Me ziprat më ardhë, njeri ju me u krytë e këzemra ti. Tëm, jo që zemre lën gjemi, në kuptim, kështot, bukfal, jo kështu, par lidhet me gjemi. Zambra lidhet me vendet që e treqin ka muta Tjetër Kahireti. Zambra Zambra është e lidhur për xhamie, për Kur'ani, për përmendet Allahut, për kërkim të dijes, për ngritjen e shkollës së Xhenetit. Kjo është përkupimi i Zambras. Kë i bën për sipër Zambras? Ndërso Tupi Barku Deviz kornë për mbushje, nuk prish punë, por edhe Zambra kornë për mbushje. Muhammedi Ali Hissam nga ka thënë, kur nga lau kërkoni, lëp një pjallot, qëfar të kërkoj me dërgore lau, të kërkone fjëndosin. A e rgjënit e me inalt, nga ka pësu të kërkoj me të lartën, ju të mjaftoj me pak, andaj, gjithë mund ka vend për të përmjësu, gjithë mund timi që ka me shtu, Zemra duhet tjetë në ngritje sipër, në gaset të ndërruar, vëdhës në mutra. Ibu Mkajimi, Rahimullah, e përmen me një vëndetit duke të thënë, se njeriu udhtëmë për të kalohë me zemra ti, dhe dëgjene këtë me vëmendje. Ibu Mkajimi e tha, udhtëtimi dhe të laot nuk një ndalje. Në kërë të udhtëmë spesifik, nuk mund është mund në ndaljë. Ti nëse merë rrugë prishtinë shkupë, a mund është mundanë fëriz mund është mënon. Por në uthimin dhe ahiretet, nuk kanë dalje. Ose ka levizje për para, ose ka sëmërapsje. Nuk kanë dalje. Ky është ligjë i Allahu gjallë gjelalu në këtë uthëm. Allahu tha në kurën, lima në shahë, minë kumë enje të këdëme, auje të akërë. është që është e juaj. A do një të esë një para, apo do një këtë një mërapa. Nuk ka të retën. Përndaj, ne duhet jemi një shtimë e sipër. Gjido dit, të ngritemi vazhdimisht me dije, me adhurim, me cilsi, me sasi, në qëfar do forme, të ecim tutje. Gjido gjendje në dryshë është zbrapsje. Gjido zbrapsje është ullje. Gjido ullje është lehëcim për armikun që të në godet. Pra ndaj të nëruar, pëse sot kemi shumë vezvese, kemi shumë dilema, kemi plëk shti, për shfarësujë? nga se jemi duke fënëru ullët, imi bë shumë të kapë shumë, shumë letë imi bërë gjah i përshtatë shumë për shëjtanin. Nëse ngritemi, shkoj me zveset, ajë që sënim e ka gjenetin, ajë që përkupim e ka shtimin dhe ngritin, ve zveset e kapin, nuk, po thamë që nuk e kapin, po shumë shtirë dhe shumë rallë. Nga se këto shtizat helmorat shëjtanit, shpesh herë, për shkak të fluturimit të lartë të zemrave kthehen bosh, kthehen mbi kokën e djajve që kanë tetut na godosin. Por nëse fluturim lart, keni parë planin? Për të pasur udhim të sigurt, duhet të ngritet lart si të dorë dhe duhet të ecë me shpejtësi të dorë. Nuk ka mundësi të udhëton si don, as në kuptim të lartësisë, as në kuptim të shpejtësisë. Edhe këtu do të shme zembrën. Nëse donë me udhfusi duhet, pa u për të las me bieshkat e ndryshme e me luginet e ndryshme duhet me u ngrit në lartsinë e kërkuar. Lart atje ku rruga është e hapur, është e qel, e kthjellët, e ciltera poster, atje ku nuk të prekën dhe nuk të godasin. Lëh gjetarët djallëzor që tentojnë të me të pengun golthemit e kallaxhëve lavala. Prandaj bëhu zemër ngritur. Ngrit të zemër në tënde, duke ngrit ambicjet, duke ngrit uh, uh, uh, qëlimin të në lartë e më lartë, mos më i aftëm e pak, mos më i aftëm e disa dhurime, mos më i aftëm e disa informata, ditë për ditë tjesh në shtimës i për. Sot, qëfar kështu nga dhurimet? Ju vëtëm kuptim të sasis, po dhe të cilsis. Namazi që ke fasët, ashtë me mirë se dje, për me në dja lotë, sot ashtë me mirë se dje? E gjithashtu të pëtë vetëm në vardë mirë. Sot a këdhon matea për së di? Sot a ke mbsu de çka që dënuk e dit? Dhe nesër do të mbsu de çka sot nuk dën? Kjo është ecia durr. Kjo është gjitja durr. Duhet të ngritemi. Mos më oftoni me pak, nga sa Allahu do natë që janë ambicioz dhe luftojn gjithmonë që të ngritet dhe vitet. Ndosje nga njëra kemi turbulenca që nganjëndoshta të bim pak, por le të jetë një rënje e lehtë eri pa rushme dhe leta marrin veten mos lejoni qe te beni let te kapshum per djallin qe mos ket nevoj te perdor stiza do shtamini zgjat te doras kop zamrat shum nje do fat ke qesht tja komplikojm armejshve situaten ne ndjekjen ton te bemi te pakapshum do kongrit do kongrit der te allah jalla wala qase sa mo ofr allahut but brot ne mi mos sigurt jemi Pandaj dëvajdojmë ungrit, me dhije, me punë të mira, me adhurime, me kontribut, me gjithë shka që Allahu e dënë të përte shumëlen. Bëhuni zemër ngritur, zotin e përmës u gjendin, assalamu alaikum.